Evanghelia după Matei Capitolul 12 În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de greu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de greu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis, Uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să fac în ziua sabatului. Dar Isus le-a răspuns,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 Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și-i cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu o apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de este, deci, un om decât o oaie. De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia, întindeți mână. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Parisei au ieșit afară și s-au stătuit cum să omoare pe Iisus. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade. El a temăduit pe toți bolnavii și le-a porungit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice, Iată, robul meu, pe care l-am ales, preiubitul meu, în care sufletul meu își căsește plăcerea,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 Dacă satana scoate afară pe satana, este dezbinat. Deci, cum poate în împărăția lui? Și dacă eu scot afară drace cu ajutorul lui Belzebul, fii voștri cu cine scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot afară drace cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau, cum poate cineva să intre în casă-l și lui tare,